أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خين وأبقى. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. <تصفيق> اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل وبارك وسلم عليه. زوا قابل قدر عزت موندو مسلمانان وروڼ تاسو خدمت کې ماده قرآني پاک له آيات مبارک تلاوت کو پدې آياتي مبارک کې الله جل جلاله زوڼو تاسو دا یو بيماري تشخيص او تعین کوي او بیا د هغې بيماري علاج هم الله جل جلاله په دې آیات مبارک کې بیان بیماری بيماري هغه ده دې الله جل جلاله دی انسانانو لا مسلمانانو مومنانو لا د دنیا داسوند ورکړا دا دنیا په د او زندگی کې هر انسان څونه طاقتونه الله جل جلاله ولور کړي دي او ټول برویر کاري راوړي دي فلیکن د انسان څون طاقتونه دي اگر استعمال لاندې لاړې او د دنیا ژوند او ژوندګي وربالی تي رہی نو no. دا استعمال د دې طاقتونو یو هيڅ سره بيماری ده او بل هيڅ سره که کله دنیا کې انسان تاسو نه طاقت الله ورکړي را غټول طاقتونه د دنیا د دې فانی اسبابو او د فانی چیزونو په وصول او په بقا کې لګی په دامه محصل کوشش دی دا وی چې زما مال ډیر شي زما بنگله ښه شي زما ته یو منصب د دنیاواله ملاوي شي او د اخرت نغافل نغفلت ته اخرت نه دامه مالد دا. او د اخرت د یاد او د اخرت فکر چې په اخر سره د انسان غفلت ختميږي او د انسان طالبو الاخرت جوړیږي د انسان روغ د بیمار الله جل جلاله په دې آیات مبارکې فرمایي بل توثورون الحیات الدنیا تاسي ورکه وی د دنیا دا پاني ژوند د اخرت پغه باقي او بهتري ژوند په مقابله و ما عند الله با کوم چې د الله څنګه او د الله په سن دي لري اغه فاتجه همیشه ده پاره و ما عندکم ينفض کوم چې تاسو ردي اغه ختمېدو والي باغو باندې فنلارځي کاغو فنلارنه چې نپتارځي یو وخت د دې مال نه د دې جایداد نه او د دې گاډو او د دې دنیا د دې دبدبه او د حشمت نه تلل شي تشلاص زمون بدر نه پات شي اولاد بدر نه پات شي د قشانت مال دولت جایداد د دنیا عزت ارس وب پات شي او تسلاس بتلاج نبه اولاد تا مر نه بچکی او نه مال نه دولت نه عزت نه فوج نه لشکر یکي صلاح ته بری الله حضور توارزي مرغ يقيني دا ولكن د مر کفن قبر ديکه هم شپ مرگ دسې یقیننی ده چې په دی انسانان انساناندي د ټولو انسانانو پهدي اتفاق ده چې مګ یقنی ده او راتللو واله د بچ کېدل شته داسې خلک انسانان هم شته چېغا الله له نهنی روسان د هریال کمونیست بعد الله د ذات نه منکر دی ولیکن مالمنه منکر کیدلی نشي مرتشفیزه مبا رحمه الله یو واقع علی کلیدا څونو بر اختیاری خو حسد ایبرا په دې خبره ده چې یو بزرګو اغا منکیدل نو خلګ ورته وویل چې دا د قبر حالات ومختصه تلګېدل یې دی راوخاو بده بزرګ ورته وویل چې تاسو چې کله زمر شبا ما سره قبر کې یو کاغس کې دی او یو قلم او چې کله زه قبر تلارشم نو ما له به پته ول کېږي چ هلته سه حالات ته او زو په قه کې تااسته په کاغز مه ټول حالات کوم او زما د مړ دومه یاد دریم او وررضوي د تاسو به زما ق خلاص کې کولابه کې پر چ نو خلک ډې خوشحه شول چې خله داخت پته به اوولي چ هلته سه حال دی نو دا بزر میګ څړې دا وفات سن. سبا خلاګ راغلل چې دا قبر کلاو کی اوس په کاغذ څخه کېفو ته ټول تفصيلات باندې قبر والا فکه موجود وي بزرګار ته خو پاک لوی شان ور کړې چې خلاګ راغلل نو دا کاغذ دا قبر ته سر باندې پروت دی ډېر خوشاله شو چې دا را کاغذ بھراوال اوس پتہ او لګيږي پایغه باندې لیکلیو چید قبر حالات دلیدلو دی او د بیان والا ندی چې زیر په قلم کې رااړم نتا سم چې کله راشي بیا به وګوره نو د قبر او د قیامت حالات دا دلیدلو والے دی دا پوستر ګوره او دا زما په قلم باندې هغه بیان کېږي بس دونه بیان شوی څونه بیان حضرت ان وی علیہ الصلوۃ والسلام او پیغمبر علیہ السلام او قران پاک سونه بیان کړی دی او خیار سړی عقل من سړی پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي اگر څوک ته چاغه اخرت ته فارا تیار اویت الکیس مندان نفسه وکړ عقل من سړی هغه چاغه خپل نفس کو پیژندل دا نفس چلونا پر دوکا دا اوپیزندر دا نفس دیر مکار دا همیشه خپل پا نفس را مقابل اوپلالا قدم په قدم نفس ترخپولا عندی که الکیسو من او خیار صدی رسول اللہ امارو فرمائی آغا صدی چارا پا نفس اوپیزندر او نفسی امارا بی سوئے او نفسی لابا ما اور نفس لو عامے پر نفس مطمئنہ باندھ بدل صدا بیا پر عباد اللہ او کے داخل شد اللہ پر بندگان و لما للمابعد الموت د نفس مقابلہ د شیطان مقابلہ اغا پدی باندھ کی گی چمنگ داس اعمال اصول چاغا منلا فائدہ ورثہ د مارنا کہ وہ لما للمابعد الموت اعمال په دنیا کې او د اعمالو لپاره اجبا هغه اخرت کې اخر قبر کې اخر دنیا ډېر سنم خو دی دیو ډېر چې سرمایدار یو خې ډېر रुपې لري نومونګوای دا ډېر هوشار عقلمن سړی دا او چې خلوی فراډي او لوی دوکباز وی دا ډېر خو یار او عقلمن سړی دا چ خلک غلطی په دا ډیر او خار سره او چې دنداره وي سنتو برابر وي بعض نادان هغه ولې وقوف وايي هلکه شریر کې وقوف هغه نه چاغه د اخرت ته لپاره تیار نه کوي او دنیا یې خور کړی وي په اخرت باندې هلکه الله فرمایي والآخرتو خیر و کیا مکه دې زیات بهتر ده دنیا له او بقاو دائمه او همیشره دنیا کې دريعه لمه دې دريعه لمه یو دا ش عالم دا چې 파غي کې همش همشته او غم همشتي چاغه دا که دنیا ده څلې دې زیات مالدار ده دملاري پر شاكي غم کې نشته دسو کې غلې راه نه یو نسی او چاته ختم نه نسی که اوس لري خوشحال وي بیا هم د خوشالتیا او رستو غم نه غم تړي ورس مثال په تور ونی یو سړي لا خو خوراک ای خېله اوخه مزیدار او, أو لذيذ نو څنګه ډیر شاو څره خوړی واخی خو دړکه خوږه خبره خامخه ګرځي چې ډیر خلل په کانې د چني آزمامي خراب کی یو خا بهترین شربت تا مشروب تل مزلر کئ ناغتس کئ یو ګلاس دو ګلاس خو زیات نه کده سني چې زما میده خراب شي آزمامه خراب شي اولټی پراله راشي غور غم د یو غم خوش دی کنه بل عالم اغد اخیرا تا د اخرت عالم کی دو دنیاوی دی یو دنیا, دنیا ته جنت وای او بل دنیا ته جهنم وای الله جنګ تاسو ته د جهنم معافوس کی الله جنګ تاسو ته لجنت بفضل بف او كرم سرارا جنت داشي او عالم دا چپ خوشي در خوشي غم نشته بالکل جنت غم نشته وفيها ما تشتهي الانفس جنت کا ہر نصیب چستا نفس غوارستا سن يا غوار صدق او جنت کی موجود او بلعالم ده جهنم ده چه فارغی که ده یو سکرد ده هم خوشال کیا ده جهنم ده دی اللہ قهر او دی اللہ جلجلو ده غزب نمده چه کلی اللہ جلج جاتا پا قهر شی او جاتا پا غزب شی نو بیاغا جهنم کیون رضی او جنت ده دی اللہ ده د الله د خوشال کیاننده فليعاد شان الله خوشال شي شان الله راضي شي او ته جنت ورکي خو لیکن الله جل جلاله د خپل رضا لپاره هم یو دنیا مقرركله چا د دنیا ده دغه سړی چې مرشي بیا هیڅ هم کولې نشي او ککې फायदा نورکي دی دنیا کې به دی الله رضا سنورې دی دنیا نه د جہانم نزان بچ کې دې دنیا کې دا داسې اعمال کې چې د هغه اعمال په ذریبه باندې الله تعالی تانه راضي شي او تا مستحق او حقدار د دا جنت په فضل او کرم سره وګرځي او کله چې آخرت ته لاړ شي د انسان په پدیافوس ریکې چې زما خپل بنگلو بولډینګ نو په دیافوس نو کې چې زما خپل ګاردن نو زما خپل لباس نو د دې افسوس باندې کوي د بچانو افسوس باندې کوي د دنیا له منصب او الوزرا زمي او د نورو منصب او مراتب او افسوس نه کوي چې افسوس, افسوس, افسوس, افسوس او حسرت ورسره دي باغ او اوقات بر علیکم اوقات شرع ده الله دا ذکر او ده الله دی عبادت مسوا اور باندې تشویق استاد جین کی بل سوال راشه جزو تاجر يم دکاندار يم دوه ټول دکانداري کې دا دکانداري که څه د خدای له فارق ه دینیت باندې کې چې زما د اولاد نفقه فرض ده فلهغه دا یو عبادت دی نو بیا استاد عبادت هغه عبادت کې الله تعالی شمه راي حلال تجارت وي حلال الطریقہ سیرت تجارت که تو افسری فدینیت باندې افسری که چې ما به چار ما باندې فرض طلب المعاش فریضه بعد الفریضه د عبادت د منزود او داسنه بعد لو یفریضه هغه حلال معاش حلال رزق غټه الله تعالی رحمت واسع رحمت حق بها نمې جویا نو جنته که خوشالته در خوشالکیا حدیث مروان کې را رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه و سلم یو ادنا جنتی بیان کړي چذاب اخر اخر کې جهنم نه الای جلجل را وبا سي او جنت لوي دا جهنمي مسلمان او مؤمن دا په جهنم کې اوسوږي کلهما نجت جلودهم دا چمڑے اوسوږي بیا بیا بدل شي بیا فراشنه او بیا بدل شي الله دې موږ تاسو مافوز نو دا مومن او مسلمان وو خدای پاک ته وای یا الله جل جلاله دې ذیاس جهنم کې اوسوځې دم چه مې اوس دا سر مې اوسو ډېات اوسدم لغ که تمېرب باانې فصل مع باندې اوکې ل نې د جانم نه او بااسې د کنناې د جهنم له طلا به ورته ووي چې کنناې د جانم ته د باسم بیا خو به بله مطالبه نه کوې و جل یاله جله جلله بله مطالبه په س ن ده نو الله جل جل ودا مسلمان او مومن او فل فضل کرم سره د جهنم نراو با سي د جهنم په کیناره باندې اڅ چې لغونی تیم تیرشي هوا س دماغ لغونی فزايشي نو خدای فاکت بووي يا الله د جهنم نجراو استلم او د جهنم په کیناره دی اوله ګولم خو لیکنه اوس د جهنم دا دوف او حرارت تفوش مات راځي لګور تنګم نو څنګه وایي دلغه ني مي اغه زاي تکل ده دی زينه مګل لهشم الا طلب ورته تا ما سره وا د کوي وا چې خالي د جهنم کناري لمه بوځه نو ما را جنم کناري تراوست لګور خلافی خلافه کي به چالو نو الله جل جلاله په خپل فضل او کرم سره دا مؤمن او مسلمان دا لري د جهنم نبوزي الچي بوزي نوอัลت کې با د او جنت ورته په نظر راشي نو بیا بالا یا الله ما توفل فضل او کرم او رحم سرا نو جهنم نو خدای او اسلام د کینارې نه د هم خلاص سره لغني خدادا جنت الصير را باندې اوکا یو نظر خدا جنت مو ګرم چې داسینګ الله جل جلاله ورته غور بیا دی واده خلاف وکړه تایل بل صبح نغوالم او ز جنت د سیل او دا نظر کول خوښښت پیدا شي دا ورته یی الله دینه بیا بادو کې شنو وای نو دا مؤمن او مسلمان به الله جل جلاله ورته اجازت ورکي ز د جنت سیل وکړه جنت سیل شو کی د دروازه کې بنس ورو ګوري دا جنتیان مومنان مسلمانان دا جنت نیوته نظاره وکي په دې واکيو بیا دا مومنو مسلمانات الله تعالی ته وای یا الله جل جلاله تا ما باندې فضل وکړ تا ما باندې مهرباني وکړه د جهنن و د اخلاص تم کیناری ته دی راوستل د کینارې نه غبل او د جنت سه لو نظاره را باندې وکړه اوس تعالی مهرباني ز طالب یو ما یا الله جل جلاله اوس می جنت کې داخل الله تعالی ورته ګوره وعده خلافې د وکړه ته له خالی نظره کوم د جنت او سیل کوم سویچ ورته داخل می الله تعالی چلو چل سووش واغو شلو ماته جنت کې داخل کې دول جنت می در کې لکه څنګه د ټول دنیا رقبلا دا کوم از مکه چې ده د دې چې سونه رقبلا دول جنت می تار کې پکې داخل مطلب دې حدیث حدیث مسلسل به دې کوي پیغمب اللہ سلام مبارک چی دا حدیث مبارک بیانوولو بیائی مرسل دیکھ کریو تبسو میں فرمائی لیو بیاس وحابی دا سی دیتا حدیث مستسل بی دیکھ محادثینو بیائی حضرت سعید بن مسیم رحمه اللہ و تعالی و تبارک دا اولوی ولی و اللہ اولوی محادث تر شوینا دا لیل سیدنا امام ابو حنیفہ رحمه اللہ امام ابو هريره حر... ابو هريره رضي الله تعالى عنه شاگرد تي قدر تامين دعايتي او زلیزه او زما استاد حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه چکرم لگاؤ بازار تلا اور بازار کی ضرورت او ما استاد حضرت ولاد سيج واخستل چراوا فسو نو استاد می دعا اوکلو ايسا اي مال تا دي خداي پاک د جنت په بازار کې هم د سوګر دی لکه څنګه چې په دنیا پر بازار کې ما ته اوګرته ليوځه اکټه صحابو په هر وخت کې اخرت یاد یوسین نصیر وخامخا د اخرت تذکره کوله اسين بن مصعب رحمه الله فرمای شماور طول اے استاد محترم جنت کې بازار څه ضرورت دی جنت کې هم بازار دی بازار خودی اړیچ خلک پکې خرید او فروخت کوي نو جنہ کې بازار څه ضرورت جنہ کې خور شي مفت پلاوي مفټ او فروره مف څه چوالی وای ما استاد وای له حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چاو ارث مفټ پلاوي کې خو مال پیغمبر عليه الصلاه والسلام مبارک نه اوريدي ل دي چې د جمی په ورځ باندې وا و جنات کې یو بازار لګی ترجمه په لوړه معنی اعلان به شي چې څونه اهلی جنت دي ټول هغه بازار تراشه د جنت څونه خلک دي دا په ټول به بازار لراشه او په با بازار کې چې کوم څه زغور هغه موجود ده دې سره ته هم دکانونه دې سره ته هم دکانونه او الله طلا به اعلانو کې چې څو غواړې په د بازار ک کومسی تاسوفی صندوي هغه وال ځان سر او دا جنتیان به ګې ګوري به چا کوم صنداه رالی باې به با اعلانو شي چې د خریداریو دا, خریداری دا فروختو والله د بازار وخت ختمسه اوسالله طلا په دربار کې اجما ده لکه سینګه تاسو د دنیا کې بعد جمعې په ورځ نه بعد د جمعې معنی تراجمه کیدلې د قشانت د اغي په واسکې علا جلل المومنان المسلمانان الله په جنت کې هم دا سېو استعمال کنن جملہ د قشانت استعمال جملہ په جومه به مقرره او دی الله جلل الجل دربار تراش او دا ټول مومنان مسلمانان با دی استعمال ته دی دربار الالهی لا ح او د دو د پااره به کوسییانې لګدلی حث مبارک د هر چا د مرتببرابر به کورسې چاله به سونې کورسیانې وي چاله به چاندی وي چاله لرو ملغلورو د موتیانو لالو جواهرو هر چا د منصف او د مرتبه بربرابر به کورسیانې لګید او هر څوک په خپله کورسې باې کېي او کومه کورسې چې چاته میلاو شي فاغې به راځي وي داسې به نه و چې کشې زام داغې پوشانانی کورسې دکه جنت سره حسرت او غم نشته هر انسان فپله کورسې با پواله چې ما ته کومه کرسی الله خي د دلته ب دربار کې بې اجتماع کې بل چا د کرسی کورسې نه د وررک غ نه بعد به او ادله جنتیان اغوله به د مکو د لالو د مشککو د برو اوغ یو غورونه وړه وړه غونډی لري کېدلې وي با پاو باندې هغه د afar نشيست برابر شوی الله او اوس دا د الله په دربار کې اجتماع شروع کی او چې اجتماع شروع کی د اجتماع په ابتداو په شروع او په اغاز کې وا حضرت اسرافیل علی السلام کوم د اخرت وعلى شپې کې به پوکي پا یو خپل انداز کې د اجتماع د شاد او د شوکت برابر یو بهترین کلام پیش کی داس یو आवाज کی چې داسه आवाज بچو ته جناتيان او رزلنی او دغه تصور کې بنه راځي چې کله هغه خپل کلام پیش کی د اغه نه بعد با بیا جنتیان ناسي یو ريز بارشه بادل ونی او دا جنتیان با دیوری زیلو رو گوری چه دا با اوز پمونگ بانی باران کئی خو دا باران په زی باندی پا جنتیانو باندې دا مشک او دا عمرو اغچنکو کئی او دون زیاد تا خوشبو دی دربار که او لگیگی چه جنتیانو با چیر تا هم دا دینا مخ که دقا شان خوشبو نه محسوس کری او نو به دا شان تا خوشبو تصور سور کڑی دا آگه بیا یو هواو لږېږي چې د هغې هوا په ایبا جنتیانو لدونه نشاط او خوشالتیا میلا شي چې د او د خوشالتی او د ننش ته جنتیانو په حسن کې جمال کېیر زیادت خوشيیر زیاده او بیا به د هغې نهاد الله جل, جل د خپل شان برابر جنتیانو باندې یو بهترین شربت مشروب قربان دی اس کی فسقاهم ربهم شرابا طورا و اس قون من رحیق مختوم دابو قربان دی اس کی بعد بعلاجر جلہو دی جنتیانو توی اہلی جنتو لا چی کم سیس کم دی چی تاثر ایمونگ در تو نو دا جنتیانو اللہ وی چی اے اللہ حرس دیر دی. دیر زیات روایت کی راضی چې په دې وخت کې به هم اهل جنت ول علماء په کار ورزي اگر که په دنیا کې منډي ورنه و هي خو لیکن هغه وخت کې علماء په کار باندې ورزي عالم د قران او د سنت په کار باندې ورزي هغه متقی پرهیزګار عالم په کار باندې ورزې دا هغه علم به ول فائدې دا خلک ورایي شول علماء او چ الله جنې ظلمونو لوي کرسيس کو کم نه دي دله اوري دوه خبرې رسو شربانه کې ډېر خبره ده علما باور کوي چې نعمتونه ټول فردي خو یو نعمت نشته چې هغه دی الله تعالی دیدار او ملاقات او رؤیت ده د ل به مطالبه د دې کو چې موږ تخپل ملاقات دا دا او صلات نو د اهلي جنت په الله تعالی ته یوې الله ټول نعمتونه فردي خوستا رؤیت اوستا ملاقات مو ته تر اوسه پوری میلاو شوي نه فلیا حا مطالبه کو نو چې کله جناتيان دا الله در وې او دا دیدار مطالبه وکي نو الله جل جله هو د خپل ذات عالی او د ذات اقدس نا غفر دي او اقدس ذات سصولو له ذات تعالی الله الله اکبر اغه جلوه اغه سجليات ادھا انوارات پر طول جنتیان مومنان مسلمانان معصوص کی او داب ہوئی چی دا جنت د اغا دا دی خوندو لذت سر چرت برابر دی دا جنت نعمتون او دا خوندونو لذتون پرسو چند دی اللہ جل جل ملاقات اغا دیر د او دیر زیاد او دیر لذت بخش دی خلی هازا جنت کی خوش حالتیا لو یو خوشالته په جنت کې لو یو رحمت په جنت کې هغه رب العالمین جلل علوه ملاقات طول عبادت سره دی الله ملاقات ملاویږي خلک فن ذکر سره په خپل کتاب کې لیکلي دي چې څا سونه ډیر سجدی دنیا کې کړي وي د هر سجدي په مقابل کې به یو ملاقات الله تعالی سره یې پورته ملاویږي سونه زیاتې سدي چې کلي که په نوافلو کې کم فرزو کېي که په وااجباتو کې فی حذا د جنت پاره د اخرت د خوشحالکی او د پااره ک دنیا ک تاره په کار ده عاملو سالی هوکو شش په کار ده د ګونون نظان بچ کول په فکر دي چکرت د آخرت فکر غالب کېدل د دنیا فکر مغلوب کېدل د لپاره بهتریناج بهترین صورتت داله چې دعاالما او سله هاونې کارو اولی او صحبت وررکې. اغه سره کینی اخلاق با هم تکشی با هم تکشی من علماء و هم ټیک شي معاملات و هم ټیک شي پهلبه مونږ سره خبر شي علما و صالحو صحبت د فکر اخرت ته فار نهایت موثره ده صحابه کرامو کې فکر اخرت د نبی سم د صحبت ته وجنه هغه راه چې له مين سم صحبت ورته مېلاو شي همې شپې د صحبت کې اړ رو فریادا الله جل جلاله اغه ور ډیره نهایت خراب ژوندۍ پدې ژوندۍ بدل چې ټول انسانيت مشران شو داغه ایمان د ایمان د پارمیا حیا د بهر تقریر خبر او دیږي الله جلما تم د عمل کو توفیق راکتا سلام تاسو په فل فضل او کرم سره د جنت غوتللواله جوړي الله عز و اعظم توفیق راکي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و الیه و صحابه